Anteriorment, el dimoni de Masforruñes. El tiet Ferran, mossèn Quim i en Ramon debaten al bar d'aquest últim la notícia que apareixia en primera plana a l'independent de Masforruñes. Un home amb cara de porc que havia saquejat el magatzem municipal de que viures per l'abirant i els ramats. El capellà defensava que era cosa del dimoni davant les burles dels seus companys de tertúlia. Però potser el tema no serà tan divertit d'ara endavant. El mateix dia, al vespre. Ep, tiet, un altre cop per aquí. Si avui és dilluns, no hi ha timba del 7 i mig ni de Domino. A veure si et renyarà la dona. La dona està de viatge, que diu que està molt estressada i que vol descansar al platja. Ha anat a Miami. A la platja. Coi, que vagi a Vilassar a veure els teus nebots. Els que fan aquell programa de la ràdio. És el que li he dit, però diu que li ve de gust desconnectar o no sé què. Tu li has vist alguna vegada, algun abdoll per desconnectar-se? No, home, no. és una expressió moderna. Vol dir que vol estar lluny de lo de cada dia. Cora Carai, sí que ets avantguardista, tu. D'on ho treus tot això? De les tardes de la Patricia. Escolta, porto tota la tarda pensant en lo de la notícia aquella del diari. Escolta, i si té raó, el mossèn? I si és el dimoni? I si és en Frank Sinatra que ha ressuscitat i té molta gana? Com vols que sigui el dimoni? Aquestes coses no existeixen i tu, com a bon ateo, hauries de saber. Quines tottaries? I doncs, què ha sigut? Lo de l'home de porc ho ha vist en Joaneta, o al bar de Sant Josep. Alguna vegada li ha sentit dir algo coherent si sempre ballufa. Uh, aquí tens raó. L'altre dia va dir que se li havia aparegut la cara de Jesús a una cervesa. I se la va veure de cop per si el pobre home s'estava ofegant... Ai, ah! ai, ah! ai! Ah! Eh? Bona nit! Home, Felicio, què hi fas aquí? Va enviar la dona, diu que hi si hagi dins llit, que el comado ja està tancat i li ha hagi de gust un colacao. Mira que ets benet, Felicio, com et deixes manegar així per la dona? Què no? Diu el a pena. Si et fa anar com vol. A més, has vingut per res, no me'n queda de llet. Me la porten demà. mà. Per què no vas amb un cop de cotxe a Sant Pau, al colmado de la cinta? Aquesta dona sempre té obert i segur que et ven una mica de llet. Hosti, tu! Quina mala sort! Amb la mandra que em fa el cotxe! Vida'ns! Bona nit, senyors! Bona nit, nano! Ah? Miro que esbotjant, eh? Quina mala sort haver-se casat amb la Felisa. Si fins i tot li ha canviat el nom. Ah? Bona nit, Déu vos guard. Home mossèn, què hi fa tant tard? vigilar que no s'escapi cap ovella del ramat del senyor? Ah, ah, ah. No sigueu amb les fets que vostre senyor us enviarà de cap a l'infern. Veni a veure si tenies una mica de llet que se m'ha acabat i demà al matí, si no em prenc el cafè amb llet tan bon punt i del llit no seré res. Un altre que bon llet. Què us heu posat de cor, o què? Acaba de mi per lo mateix. Si t'afanyes encara el trobaràs per aquí. Ell va cap a Sant Pau a Calacinta a comprar-ne. A mi se m'ha acabat. Apa, doncs, els designuis de vostre senyor són inescrutables. Bona nit, aneu amb pau. Bona, nit. Bona nit. Què ha passat en aquest episodi? La ràdionovel·la no es diu el dimoni de Mas Forruyes? Així, doncs, on és el dimoni? O els guionistes ens estan prenent el pèl? Per resoldre aquesta pregunta i moltes més, no us perdeu el proper episodi de El dimoni de Masforrunyes.